Die inwerking van die lig op die licht Op die 30ste van die eerste maand 1847 Om nog duideliker in te sien dat in die atmosferiese licht een ontelbare hoeveelheid lichtgrondstoffe of soos die geleerde wereld sê spesifika aanwezig is moet die mens door die punt gelei word waar die mens as ware onteensegelik door die inzicht kom waar hier die spesifika vandaan kom en waar die oorzaak is van hulle ontstaan hulle bestaan en hulle verdwijning. Om dit alles in te sien, is nie moeilik vir hulle, wat maar enigszins van goeie wil is, en nie op die diplomatiek gebaseerde geleerde is nie. Wie sy diplomatie, soos sy sluier van Mooses, voor sy oorhang. Net nie oor die selfde rede nie, toch sodat hy dit nie sal kan sien en begryp, wat die eenvoudigste mens met min moeite kan sien, waarneem en begryp nie. Wie dis maar enigszins... Ek sê dit nog een keer, van goeie wil is en geen sluier voor sy oe het nie. Vir diegene is dit voor die hand liggend, dat hier die talloose spesifika in die atmosferiese licht nie somaar uit die licht gegryp is nie, maar, soos alles, wel degelik gegronde redes het. Kyk omhoog, hoe tallrijk skitter die sterre in die verre ruimte van die oneindige eter, wat narens een begin en narens een einde het nie. Die mens is totaal verruk, as die glinsterende lig van miljoene sterre in sy oorval, en hoe trerig is hy, as enkele somber nachte, die heerlijke aanblik van die sterrehemel vir hom bederwe. Is dit geen inwerking, wat die menslike gemoed weldadig besielend aangryp nie? Ja, dit is alles die werking van die lig uit die verre gebiede, en die lig is dit, wat die atmosferiese licht, die groot wereld oog, om die jemellichaam jyn vorm, soos dit maar net die lig is, wat die oog maak in die mens en dit daaraan verwant maak, want as die oog geen lig sou heenie, dan sou dit nie lig kon sien nie. As die mens met sy oog, met hierdie klein son in sy lichaam, die sterre jimmel bekyk, dan word sy oog self een klein heel als sfeer, waarin miljarde sonne hulle baan doorloop en centraal sonne hulle oorlig in die eindeloose ver stuur. Die menselike oog bevat dan een eindeloose skepping en die straling en terugstraling van die sonne in die aan die son verwante oog van die mens bewerk die verrukking in die siel oor so een wonder. Hoe die grootste homself in die kleinste terugvind en as dit herken wat dit wat in homself is. Wie kan dit ontken? Hoogstens, een werkelijk blinde mens of iemand, soos wat daar nou baie van is, wat een stinkende tabakpijp in sy stinkende mond meer waardeer as die hele sterre hemel. wat hy maar net in sy eie spiel sien, wanneer hy omself bekyk, hoe sy nou passende jas lyk, waarvoor hy die klerenmaker nog skuldig is, en hoe sy afskiewelike pijp pas by die nieuwe jas, wat nog met skuld belaas is. Maar oor sulke menselike larwis word hier nie gepraat nie, wat eindelijk maar op die wereld is, om die selfde rede as waarom die brommers op die mishoop te vinde is. Hulle skat is die veilheid, omdat hulle self vulles is. Silke mense kyk natuurlijk nie na die sterre nie, en het geen oog vir my werke nie. Maar mense, waarvan daar ook nog baie is, wat dikwels omhoog kyk en heimlik in hulle self sê, se, O Vader, in Ie is wel ontelbare wonings, aan silke mense sal die boobeskrewe werking dier die aanskouwing van die sterre jimmel sekerlik nie verbygaan en hulle sal dit nooit kan ontken dat die sterre lig machtig op hulle gemoed inwerk nie. As die licht van die sterre slechts dier die mense oog in werkelijk verswakte toestand al so'n duidelike inwerking het, hoeveel sterker sal die werking van die sterre licht dan dier middel van die groot aardoog op die aarde sel wees? Want die atmosferiese licht is op haar oppervlakte, waarop die eten ris, a glansende spiel waarin elke ster al werkelijk groot afgebeeld word. Die beeld word nou op die vaste aardoppervlakte geprojekteer en wel in steeds meer gekoncentreerde lichtsterkte volgens bekende optiese wette. Die inwerking van gekoncentreerde lig of die gekoncentreerde licht self is op sig al een heel eenvoudige specifiekum in die atmosferiese lig, omdat dit op die dele van die aarde, wat met daar ooreenstem, en op die oppervlakte daarvan oplossend of sametrekkend inwerk. Nou hoef jy maar net die talreike sterre te tel, As dit moendelik sou wees, dan sal jy tegelijkertijd ook die onmeetelike aantal eenvoudige specifika in jylle atmosferiese lucht ken. Alles wat lichamelik in en op die aarde voorhande is, is die wedersheidse werking van die sterre en wel daarom, omdat ek, die skepper, die groot wereldmechanisme so ingerig het. Astronome op die aarde het al twee belaglike waarnemings gedoen. Volgens die eenheidssterre, wat vroor bestaan het, verdwijn en dan moet ook die dier hulle bewerkte spesifikum op aarde ook verdwijn het en daarmee die weesens, wat dier die spesifikum in die fysieke bestaan kon treed. Een ander ontdekking van die astronome is dit, waar volgens die lucht van baie ver sterregebiede, of nou, of eers oor baie jare, op die aarde sal aankom. As gevolg daarvan moet nieuwe spesifika en daardier ook nieuwe vormsdis op die aarde ontstaan, wat vir die alforien op aarde aanweesige weesens of ginstig of nadelig sal inwerk, na gelang van die ster waarvan die spesifiekum uitgaan, goed of sleg is. Want daar is baie goeie en kwartaardige sterre, soos wat daar gevolglik ook baie goeie en kwartaardige plante en diere is. Daar is ook dubbel sterre wat mekaar op bepaalde taie bedek. Van hierdie sterre is die een gewoonlik van die goeie en die ander van bose aard, Staan die goeie ster voor die bose, dan heef hy die werking op, skyn beide na mekaar, en dan word die slechte invloed van die bose ster dier die goeie verswak. Staan die bose voor die goeie, dan heef hy die werking van die goeie heelte op, en dan sal op die deel van die aarde waar boos soe ster op die kruin staan, weldra sy slechte werking bemerk word, wat hy self of dier slechte weer, of dier slechte groei van baie gewasse, of dier slechte siektes by mense en diere kenbaar maak. Die verduistering van sterre dier planete oefen dikwils ook op hierdie manier, of is slechte of goeie invloed op die aarde uit. Vanuit die standpunt bekyk, bepaal die ouweises, ouwe die nou fabelachtige teenswoordige heerskapie van die planete, wat echter nie so dwaas is, soos wat die teenswoordige geleerd is, wat maar net in cyfers kan denk, dit vir hulle self inbeeld nie. Ook ou voorspellings oor die weer was hierop gebaseer, en al word nou daar oor gelag, nie te is die ouwe weisheid nog steeds van krag Op gelyke weise oefen ook die komeete en ander lichtmeteoriete, al is dit van korte dier, een merkbare invloed op die aarde uit. In nie mindere mate nie, is die wisseling van die licht van die maan een invloed, en vooral baie duidelik voelbaar is die verandering van tijdstier van die skynning van die son, want iemand wat nie die onderscheid tussen somer en winter kan bemerk nie, Die is treerig daaran toe. Dat die lig, hoe kort dit ook al dier, een machtige invloed uitoefen op een of ander ding op aarde, bewys sekerlik die maar kort dierende lig van die bliksem, wat, soos bekend is, die kreewe vrek maak as hulle hulle self nie voorde die onweer begin en die modder verskuil het nie. Uit dit wat tot nou toe vertel is, sal elkeen wat ook maar een bekie beter in sig het, verseker verhelder en duidelik weet waar die spesifieke uit die lucht vandaan kom, hoe dit bewerk word en wat er invloed dit noodzakeliker gewys self uitoefen. Aangezien ons dit nou deur geneem het en daardier ook die eerste en onderste luchtkring leer ken het, kan ons dit nou maar verlaat en ons na die tweede omhoog werk, van waaruit ons die verskynsel sal waarneem, wat dageliks in die veelvuldige wolkformaties tevoorschijn kom, en daar sal ons ook insien waarom die lucht in die hoore gebiede sywerder en gesonder is as in die lare.